Susreti, Bihac, Buzim, 2010 2011 <tip> Muslimanski susreti Bihać Božim 2010 2011 Vekul rab elma i reci Allaho ovećaj mi znanje. samo Allahovi rokovi Istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa Novotvrske, nego samo sa sunetskih mimbena. <skrétan> Ima jedan dio učenja kako je djewo, činjaka, smatra da se Kur'an mora citirati po tertilu. Ovdje se zarijeva Allah subhanahu wa ta'ala: "Wartilil Qur'ana tartila." <trize> Soba, pun, Vodimo računa kad idemo negdje i kada smo u su, nemoj ti žuriti, nemoj misliti da će past islam ako ti nešto ne kažeš, nego gledaj tu ko bi trebao da govori, pa ako taj nešto ne govori ti kaži ima li izvana za ja što ovdje kaže? Pa ako neko kaže ti opet šuri. Ako te kaže budom al znači gdje se gasiš, znači nemoj da se otiješ opet, opet kontroli. i u 2010-2011. Znači, čovjek kada se obraća ljudima mora biti mu bevše. Ne treba da bude mu nefer. Znači, mora da se iz njegovog govora <coughs> i <ili> njegovog izgleda <coughs> Jer što smo jučer rekli, njegovog načina, taj je dje rukama, šta će s rukama sad, da to sve utječe da on bude mu bešer, da karre, da ljude približava, da to bude donosio radosne vijesti, da se ta radost vidi kod njega. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تبارك وتعالى ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم لكم ذنوبكم ومن يطع الا هو رسوله فقد فاسترز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وكل بدعة وكل بدعة بلالة وكل بلالة في ثم بعد Tauhajikum bitahijati ahlil dženneti. Assalamu alaikum wa ta'ala u barakatuhu. Malo smo napravili samo izmjenu. Nadam se da ćete se složiti s tim. Da hitabet ide kao prvi predmet. Da se još malo razbudite. A i vi ćete malo i pričati, vaziti. Da bi se za akidu spremili. Pošto je akida znači traži da čovjek bude... To neko melje je tamo. Da, znači, a kada bude, da tu ljudi budu spremni i da znači, damo što bolju pozornost tom najbitnijem znači predmetu u celokupnom životu pa i u ovom ovaj našem, našem seminaru. Prije nego što krenemo s, ovaj, da govorimo još o nekim osobinama prilikom hipaba i obraćanja mm -hmm. i nekim lijepim edebima, tražimo Znači, dobrovoljce koji bi se obraćali ono posle namaza. Znači, imamo već danas za podne riješeno. Želio bih da se uključe ova braća koja nisu. Nije nikakav problem. Znaš jedan ajet ili hadis, ne znaš ga li na, na bosanskom, znaš na terzijskom. Nije problem. Znači, zađi svoje braći za, zašto? Zato da jednostavno osjetiš ponos sa ovom vjerom. Obraćaš se svojom braći. A ovo je sve u vidu. Je li uvježbavanja i stažiranja, tako da kažemo da kad sutra izađemo pred narod, da znači, inšallah, pokažemo taj ponos. Pa imali dobrovoljaca? Uđajdi, nešto si ovako ubiza ruku. Ja. Ti sam poslije kindi, inša Allah. se smilu. Imaš ti, ti si. Uđajdi, inače, već aktuelan. Njegovo ime ne damo da bude neozbiljeno ne moramo biti liberal nema, nema liberalna budžaja e, evo javlja se naš hađija on je poslije akšama ne, ne treba biti naučio za to većina naše uleme je i oslijepla na kraju šakir imam al bukhari bio oslijepio pa mu Allah subhanahu wa ta'ala po vratio vid šeh bin Bazi od o 13. godine slijep znači o 13. godine je rahimahullah bio slijep, a vidjeli ste kojeg je hajra ostavio. Ostavio je za sebe šeh Omar ibn koji je još uvijek živi i u ametičkim zatvorima je slijep čovjek. I zamislite šta aferi kako ne imaju osjećaja, ali ne mogu imati kad se čafiri čovjeka slijepo koji jednostavno sad kad mu dao atomsku bombu i stavio pred njega, on mora da je čovjek koji vidi da to aktivira ili bilo šta drugo, to je dokaz njihovog, njihovog zoloma. E, treba nam još samo posle, znači, jacije, ja predlažem da to bude ovaj lijepi vrat naš Sarajlija. Nešto nam kaže lijepo u deset minuta, ako bude i manje od toga, nećemo se kočti, ako bude ovaj i više od toga, nećemo te malo u štin da polako privedeš. Koč smo štipali i Moaza i drugog vratu, da na kraju kad popnu se gleda krenu polako, slavo, znači ni za stranu. Ovaj, draga braća, vid obraćanja. Zato smo rekli da bi trebali svi, inšallah, naučiti hudba turhađe. To je, ima i drugi, svaki vid u kome se počinje sa zahvalom Allahu subhanahu wa ta'ala i salavata na poslanika, ali i salatu wa salam. I ovo su ujedno bi prilikom dove, prilikom dove, da onda čovjek uđe u dubinu, pa da voli za sebe i tako dalje znači svi ti vidovi u kojima nema znači ništa ovaj jezički niti ajkajski da je da smeta ne smeta da čovjek kaže alhamdulillahi wa salatu wa salam ala nabina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa da tako počne da kaže prije svega a'udubillahi minashaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim Isto tako nema smetnje. Ali ovaj znači poslanički vid u njemu najviše ima beričet. I zato ćete vidjeti kad čitate bilo koju knjigu koju su napisali selefi, ovaj, uglavnom se počinje sa ovim stilom. Pogotovo što je ovdje znači ovaj u, u tom znači naozbiljnijem obliku u arapskom jeziku inelhamdel Znači to je tekid Znači zaista. Znači ono kad jedan čovjek podvuči I dođe do jednog zaključka da za sva hvala i slava Pripadaju Allahu Subhanahu wa ta'ala Pa je ovo najbolji Najbolji ovaj vid obraćanja Isto tako Ovaj vid obraćanja On je najbolji U nekakvom Da kažemo da nije znači po trtilu, a da i nije nekakvom ovaj pritušenom načinu. Jedno i drugo je dozvolno. Znači ima učenjaka koji dozvoljavaju da se Hadisi citiraju po trtilu, po težvidu. Tako su neki prenosili Hadise tako se bolje pamti pa isto tako da čovjek kaže in al znači, ne smeta da čovjek i tako. A pogotovo kada se radi o ajetima ima jedan dio učenja kako je smatra da se Kur'an mora citirati po tartilu. Povodi se za rijsima Allaha subhanahu wa ta'ala Waratil Qur'ana e tartila. Wa tartil spomenut. Waratil Qur'ana e tartila. Nači uči al kako po tartilu. Šta Kur'an uči? Nači waratilil Kur'an imperativ uči Kur'an po tartilu. Tako da se tu ostavlja jedna širina. Možda da objasni, uči je tartil, možda neki imaju. Nači ne tartil je znači, tecvid u stvari. Nači da čovjek uči Kur'an po tecvidu to jeste, znači, da bude između običnog govora i između, znači, pjevanja. I sam je Kur'an, znači, kada ga učimo po trtilu, on je pun melodičnosti. Zato ima kod Bukhari hadis, je kaže poslanik, ali i salatu wasalam, Lejse minna melem je taganna bil Kur'an. Nije od nas onaj ko ne uči Kur'an, znači, melodično. A sam Kur'an je melodičan. A nisi to kada kažeš ti sami izrazi po tertilu, oni posebno znači, djeluju, djeluju na čovjeka i zato je lijepo sremena na vrijeme da čovjek pogome, pogotovo kome Allah subhanahu wa ta'ala dao lijep glas. To nije tvoj dar, je li tako? Nije tvoj dar što si dobio lijep glas, to je da Allah hađelešanhu. Normalno da tu čovjek vodi računa, da tu mu bude nije tiskan, da ne bude čija, ali ga je majka rodila i tako dalje. Nego da jednostavno imaš mjer da još bolje Kur'an djeluje na ljude. Pa mi primjerali kad slušamo nekog lijepog kariju, evo vidjeli ste primjerali, avdje sam da basta, kada slušamo čovjek je, znači kada gledamo njegov menheđ i takvu dalje, umro je ali njegov glas i njegov način učenja, je ostavljao veliki trag na generacije i ostavljaće Allah najbolje zna do svudnjega dana. Jednostavno, ti vam isprobaš puno drugih karija, slušaš, slušaš, ali nekako, kad opet pustiš Abduh Samira, nekako on baš ono zakajmaći. Ha, Samir? Ti, ti zdoško je da, pa mogu ja priči to. Aha. Tako da, kažem, ovaj, učenje Kur'ana potrtivuje, znači, ostavlja, ostavlja trag. U ovome obraćanju, draga moja braćuna, Čovjek mora, znači da Ove uvodne riječi Pokuša da ih izgovori što ispravnije Zbog toga što je to tako naređeno Zato što sam arapski jezik Je ovaj precizan jezik Pa ti ako budeš promašio jednu Kesru ili fethu Ili dammu Može promijeniti čitavo značenje Pogledajte primjer radi kada Allah kaže Inama jahša Allahe Mina ulema Inama jahša Allahe. Šta je gore? Dama ili tako? Je li tamma Znači, zaista se Allah subhanahu wa ta'ala od njegovih robova najviše boje hođe, tako? Učeni. Mislim, znači oni koji imaju ilum. E, gledajte ovdje. Znači, da bi, kad bi došla, ne može doći, jer Allah je tako odredio. Inama jahša Allahu min ibadihel ulema, neuzubila ispalo bi da se Allah boji učeni ljudi. Pa zato treba voditi računa kod izgovora određeni znači završnica da li je to u nominativu ili u genitivu ili u akazativu da li je znači izgovor harfova sami mi često čujemo i to je ružna znači ovaj kletva naše stare nene dede kažu ne ovde pogotovo u krajinu krajinu ne domu halik to oni hoće kazati ne domu halik ne domu onaj koji stvara ali oni oni kažu ne domu halik onaj koji uništava. Ako bi rekli ne dao mu halik, ne dao mu brica, onaj što prije sve odreda. Jel' tako? Pa treba voditi računa da se znači ovi harfovi arapski, a pogotovo harfovi koji nemaju u našem znači jeziku ova, ili nemaju znači izoštrenost u našem jeziku kao što je lam. Pa ti kada bi mene zovno rekao Bilal ja bih rekao daj živ bio Nemoj mi bio me to ovaj. znači, A ti meni kažeš Bilal I ti kažeš La ilaha illallah tako? A to je neispravno Harful Lam on je uvijek tanak Osim kada je u lafsul dželare To jeste kada je u nominativu Kada počinješ sa Allah Allahu la ilaha illahu al -al Tako da Znači u samom ovome obraćanju Kada citiramo kuranske ajete Ili kada citiramo govor poslanika, ali i salatu osiran, treba obratiti znači pažnju da to bude znači lijepo rečeno. To je emanet prema dinu, jer će ljudi slušati, pa će možda pogrešno zapamtiti, pa ćeš ti na danu nego do Allah biti odgovoran za takvu stanju. Kao što je primjer rad u kirajetu. Čovjek stane da nam klanja. I mi njega gdje ga ocenjivamo? Znate? U fatihi, jel' tako? Ako nam složi lijepo fatihu, mi u Fatihi vidimo, jer u Fatihi ima, znači, baš ima lugo to bad u Fatihi. I to mi niko od nas ne zna odgovorno tvrdim ovdje, a možda i širi, da čak i 90% Arapa obad ne zna izgovor kako treba. Ali mi se trudimo koliko možemo. Allah želja šalim, niko treći preko njegovi mogućnosti. Tako da u toj Fatihi ocijenemo da li čovjek je savladao, da li, znači li je i Koran, da li izgovara harfove ili ne izgovara. Tako isto u hipabu znači, kada se čovjek počne obraćati, i ako on kaže euzu billahi mine shaitan irrađim bismillahi rahman znači, mi moramo tu, znači, terminologiju islama, znači uvježbavati i ispravno je govoriti. Pa vi možda već često ovaj, kad slušate nas zajed, pa mi se nekada trudimo pa kažemo Hadicu se kaže, a možda utelji krajeva dajš, reci Hadis, šta sad time ti tu, nešto Hadis. Šta Hadih? Pa mi pokušavamo i mi tu ne možemo ostati originale zato što nije svakodnevanca, ali treba znači da terminologija islama da izgovaramo originalno, od naših imena, znači da izgovaramo imena originalno. Jer to sve vraća ljude na taj, na, na, na taj Aslu, pa da Znači, kažemo Muad. Da kažemo Ibrahim. Da kažemo Bilal. Da kažemo Kako Musalem, Salem. Da kažemo Adil, da kažemo Ahmed. Da kažemo Hedu, Hedo. To je malo ime, ne znam odakle, naše ako Bog da, znači da izgovaramo imena, znači kako ona Jesu Paher. Jel' tako? Paher. Pa Isto takvu terminologiju. Da ne kažemo, znaš, u akidi se kaže. U akidi se kaže. Ili u fikhu se kaže. Ili u, znači, da po, to je jedan proces. Evo ja ću vam reći primjer. Ovaj džematu tebli, pored toga što im imamo puno zamjerke. Da vidite, oni kad govore, često govore, znači, terminologiju. Što kaže brat naš Hazib ovaj, objasni, braći, šta znači trtier. Zato što mi i nas daje, ponese često, mi grunemo riječ i onda ljudi ono znaš, pokušavajte skuć da si ti to rekao. A trebali bi znači ovaj vidio skadaš u apoteku, ona li jedna, znači ovaj, medicinska sesa koja je završila samo znači višu ovaj, medicinsku, ona nije doktorca i on već vrako pisa, ti gledamo ha, ništa ne razumijemo. Jel takvo, nešto doktor uzva ovako, znaš, nešto na, na švaro, tam na šaru i mi sad gledamo i ona dođe i kaže hajde ti ovo vidi se doktorom Boga da ovo ponovo napiše, ovo ja nešto ne mogu se čitati, nego odmah ona ide, Rahu otvora, imaš ove skuplje, nemam to, može li ovo kao alternativa jel tako znači znaju naučili su terminologiju ne zna ona latinski priča e tako i mi muslimani znači moramo naučiti terminologiju ja sjećam kad je ona ovaj on naše medrese bile pa je bio jedan stari dedo umro je rahimahullah to je moj baba Allah mu se smio dao je uvijep i babo je došao da me obiđe iz dalike njemačke i sad moj babu, kaže mi, babu, ovih dana ima neka medresa, tako dalje, pa ti svjetko, ne, ne, ja tu u firmu, eto, malo se koristi, slušaj. I sad, babu je slušao tu terminologiju. Znate, ono idu predavanja ujutru, pa izak ide, pa širk, pa ahlak, pa ovo, pa hajs, pa nipas. I moj babu to nije mogu sve pokopće. On je popamtio termine, ali ne zna neke termine šta znači. Pa jedno bio u jednoj raspravi s nekim isto tako svojim vršnjakom. Ova, I sad moj babo. Znači, on ima terminologiju, samo sad ne zna sve šta, šta je zašto. Kažem Tomčevi, slušaj. Ti sad, kaže, činio i Širk, i Hajs, i Nifas, i Teohir i znači, Oje, ti on je kaže, sluš i on je ti da god muđahid, skupaj, sam završiš, koj sam ja završio. Nema otri, ti ništa riješ za završi život. <laughs> Rahime Allah, da mu dat ne liječe. Ne? To, je, to je otac šehida, znači sam je bio muđahid. Allah mi došao je, znači, u onu prvu akciju i kaže meni, Abul Ali, kaže, jel tvoj babo da mu kakav džip da vozi, znaš, jer konta babo iz Njemačke, pa abo nije ti nikada položi. Sinovi, ja ako polažim, mene će neka švabica veliko odvest. Dolom s pličom, onim vozom dolazi u svakom, znači, 15 dana i rodio nas 11. Ja sam vodo po njemačkoj, interesuo se baš, jer i moj babo bio ovakav nakav, pa nisam našao dokaz. Što znači, žela da je bio pošten čovjek. I on je došao i sad raspodila svak negdje i, ako kažem njavu Mariju, ovaj, ako moj bavo nema vozačke, ali on je spreman, treba, kaže, bolje se on krvi, bavo, kako će se je boja krvi, ja kažem, najmijenje 500 kurbana za, veli, da budeš u helikopteru kad budu ranjenici prebacivani sa vozu u da im tu daješ malo vode i tako dalje, kaže, nikakvih problema. Kasnije bavo priča, kaže ovaj, jedan brat Arab kaže Sav je on, raskomadan, Ali kaže sa onim će la ilaha ilallah bježi Bosna naša <laughs> Zapam o to moj babo Rahimahullah ja. Hoće kažem, draga moje braćo Terminologiju ovu treba ispravno Znači učiti, izgovarati Jer kada se obraćamo ljudima Da to znači jednostavno Bude, ne da mi se sad Dodvaramo ljudima Nego to je, znači, opće poznato U svakoj drugoj terminologiji razumiješ, moramo gledati koliko toliko se trudimo ko ima socijalne zube, ko ima, ja, neće moći kraja, ali nek se trudi ovaj, u tom pogledu e sad, sam vid obraćanja znači čovjek kada se obraća ljudima mora biti mu bešir. ne treba da bude mu netvjer znači mora da se iz njegovog govora i <kli> <ili> njegovog izgleda <kli> <kli> jer što smo jučer rekli njegovog načina šta je žije s rukama, šta je s rukama sad, da to sve utječe da on bude mu bešir, da da ljude približava, da do, bude donosio radostne vijesti, da se ta radost vidi kod njega u njegove smirenosti, u njegovom uživanju onome što on drugima govori, a da ne bude mu da kad govori da jednostavno imaš osjećaj bit će bitka poslije toga. Znači da vrijeđa, da bude suho param. Pa čak znači da nekada, da malo nekada istiša to. I to je sada od neke da kažemo etike u samom govoru, da čovjek nekada mora za galanda probudi, ja se sjećam mog efendije pa je korisno kazat, još u Njemačkoj on je imao takav stil. I ja sam ga Znači, dobar je Hativ, ja mu dajem dobru ocenu, iako nisam ja nikakav ovaj, žiri zato. ali ja sam mislio ono poslije rata, kad smo mi oni nešto malo nešto naučili, da to nema mi smo supermeni što s toga tiče. Pa sam došao njegovu hudbu, pa me je oduševila hudba, ali inače Hamze, kogud ima ime Hamza, on ne može biti neki ovaj on mora baza nešto oko oružja, nešto oko nekog ponosa, ja imam eno Hamzov se postrojava odreda, ima tri godine znači on ovdje kad dođe u mešći, ja ga pitam skinče kim ćeš džihad, on gleda u mene, kaže pa s muazom a šta ću ja, kaj pa ti čuvaj žene. Ocijeno me šta ćeš, otri godine me izbavimo me da nisam baš kao, za neke teške podohvate. On se obraća na hudbi, ima joj jedan dobar stil. Zato u Njemačkoj na zapad radno pižama, radno piđama i onda ljudi jednostavno kad dođe na džumu, ha? on Jadnik zaspe, ko što imamo već moramo neke buditi pa imao je, bio je jedan Aden Sanđaklija on ima jednu 120 ili 30 kilo i on se uprati ovako jednu stuba i on se to nagodi širi je od ono stuba stub je on je okrugli on je širio od stuba ali mu dođi stub dobro kao ono parklac on se tu parkiro i sad nije problem što on toliko spava jes problem za njega jer odem u hudba i tako udadim ali je problem on upavi motorku. O pa to baš remeti ovaj hudbu. I onda, ali, e, ovo je znači uspješan hatib koji ne kaže, daj plesni onoga tamo, višta radi. Evo vidite kako ja odmah šute tamo. Nije to baš odedeba, ali otelom se. A i ko koda je sveminjski brod, naprav dočak i tako dalje. Pa oni onda umisle se, veli da ne šta palo. Pa zaboravili da vamo program. Da vam program vidi. Pa on kaže, o ljudi, vidite li vi šta Adem radi? I sad ljudi, svi pogledaju Adema. Adem kad otvori oči vidi da sva džamija gleda u njega. Kaže, ali i salatu vas On se pokajao Allahu subhanahu wa ta'ala nakon što ga Allah je želešanu iz glasima. I sepeta. <laughs> gotovo je, hoće lada više spavati, te će gotovo a kaže, sada idemo do Ibrahima pogledajte šta Ibra... Ibrahima Ibrahim je jedan mali čovjek sa drine doda, ako nije iz više grada Io se jedni ko zeme na polju i u džaniji toko, i on zaste kad Ibrahima otvori ovaj je velik pa ne, ne bojim se plava, ali kad Ibrahima otvori oči, vidi šta oči ugleda u njega, kaže ali njega su nevijenici iz katapulta ispalili <laughs> I on je govorio u zraku On jamen vakir On jamen nasir Znači Adam ne spava Ibrahim se razbudio skroz E to je znači ovaj umjeće Znači hatib Ili vajz On bi trebao da jednostavno Ovaj čini Situaciju Da u ljudskom domenu kontroliše Situaciju da da mu ne izbakne iz kontrole. Da primijeti onda osjeti na ljud, na na faca ljudi je li Jeli ovaj znači promašio temu. E, da li ljudi to razumiju šta on govori? I e, mi danas imamo problem, ljudi nauče te neke ovaj međunarodne strane riječi. I on kad priča, on sam sebe ne razumije, a i oni dole ga ništa ne razumiju. Pa zašto ljudi nas, seljake vole kad vazimo? Zato što se ne moraju ni malo znači napinjati. Znači on jednostavno šarenka, krava, dikulja, ovo, ono, znači, koka, horos, mi to spominjemo i on to mora svat. Ali ti njemu sad počneš diferencija, počneš mu, znači, neke izraze koje on ne može nikako e, razumjeti i on te onda ne može pratiti. A mnogi ti ljudi koji su puno zaista načitali se, oni kažu pa ja i ne mogu običnom narodu ništa kazati. Ne mogu ja se kaj spustiti na taj, taj nivo. A poslanik ali se je, je se znači spuštao znači na sve nivoje. Znao je tačno, kao što ćemo vidjeti u Tersiru, kako se obraćao beduinima, kako se obraćao tim velikim ljudima, kako se je obraćao znači ženama, djeci pa je to nama sve odkoristi da imamo, imamo, znači, u vidu. Zato osnova je, znači, da draija bude meka srca. I blagost, kako je kazano poslani Kalesavatu Sram, nič nije šta što se neće staviti da ne ukrasi to. Pa je, znači, nama naređeno da budemo u beširini, a da budemo s druge strane, strane i oni koji opominjemo, pominjemo, pa je zato, kao što u Koranu imamo, znači, kao što imamo znači, terhib, o terhib, znači zastrašivanje bo tergib naši radostni vijesti upozorenja prijetnje tako isto imamo razgaljenje obeshiril znači čitavo opisivanje te ljepota pa bi to bilo malo znači na vazu, ljude u vruće, pa onda malo na hladno pa na vruće, pa na hladno uglavnom da riba znači ne izdahne do kraja bar predavanja u samom obraćanju, draga moja braćo treba znači obrati pažnju da budemo jasni i konkretni i to je bio sput selefana došlo je po, do stare da su mali kodlazili delegacije u Medinu a nije on džaba nazvan imam hijri Znači, dolazimo ljudi u Medinu sa različitim pitanjima. I odtuda se, poje, posle toga se, ili možda već u tom vremenu, poče da se klasificirati, znači, ulema na ehlul hadis i na ehlul rej. Oni koji se drže hadisa, to jeste, znači, sve odgovaraju sa hadisom, to jeste, Koranovi sudne to, malo uzimaju, znači, Kijas. A imamo drugi znači, koji je puno, znači, Kur'anom i Sunnetom kijase. I to isto ima mjesta u šalijatu. Kako je droga zabranjena? Ima li u Kur'anu Nema, ima surat Duhan. Ali, znači, ona je zabranjena analogijom na osnovu čega? Zabrane alkohola. Jer ako je alkohola zabranjen u totalitetu na kraju druga je još opasnija čovjek se napine do ala i opet se otreze i dođe iz sebe međutim čovjek koji se našprica onim špricama postaje često ovisan i jednostavno ne može se jer ovaj što pije rakinu on to pije da zaboravi probleme a ovaj što se hoće drogirati on hoće da poleti negdje kada hoće da bude finom Jel' tako? A ovo što pije, zna, u startu neće biti fino, valja povraća tu. Valja, razumiješ, ne zna, kući, doć. Znači, valja, bela je to. I vidiš za ovu jednom godinu kako ljudi umiru od povraćanja, i putevi, smrde ulice od, od neđaseta kojeg su izbacili svoji trbuha i od neđaseta koje su ubacili znači u svoj, u svoj trbu. Zato kažem, treba Šta se na zadnje sad pričali? I ovo je se to ovako Nešto sam tio prije toga ja ehlu reji, na ehlu, rej, ehlu Hadid. Tako da mi, znači u svom hetabu, trebamo da budemo znači, jasni i da znači, liječimo ranu koja je aktuivna. Pa sa maliku dolazi sa sa mnoštvom pitanja, on odgovori na neke i kaže, eno vam uhu da gore, popivite se i recite, eno malik ne zna. Malik, ne zna du, Pa mi evo vidiš danas smo šaljuhovi, slampi, jahelji, zema šta nas godopitaš, mi ko ba ja ga znamo, jel tako? A kamol ima malik, jel tako? Međutim, zašto nije odgovarao na ova pitanja? Ti mene sad pitaš, te nam malo pričaj o robkinjama. A ti rob, razumiješ, zaroblje sto posto, gdje nam pričaj malo o nekim te pričaj kako je to željati amižišnu e Je tako? Nisu to pitanja aktualna. Međutim, ako ti dođe čovjek i kaže jel po islamu đais da ožišću, tečiću, nešto da kazati, pa to šta to pita, on ne smise o tome pričati, ti onda ne smiješ da sakrivaš Allahove ajete. Kad si upita ti moraš kazati star islama, A ne moraš kazati predavamo još na internetu željidba a miđiš i dajš re, Koš ti kao da probiješ led... Da objasniš šta nisi tuci mogli po objasniti. Da ti ispadneš kao neki supermen... Koji ćeš to bolje objasniti. Pa da privedem kraju... Znači, draga moja bračuna... Ovaj vid... Znači, obraćanja... Svima nama treba... Svaki dan mi se negdje obraćamo. Jel' tako? Vidjeli ste kad idemo... Znači, plaćat neke račune... To mogu tad malo biti ljudi kad bi išli malo razumao. Čekaj, ti račune možda su neki opravdani, a možda su neki neopravdani. Ima tu puno zluma, razumiješ? Koliko te poncaje zaustavi i kaže, kazna je toliko, toliko što putiste ovdje. Maš ovaj, tamo posla. Znači, ti me bespravno kažnjavaš i još da ti ja to legalizujem da se potpišem. Ja. Ali mi ulazimo tamo u te neke institucije, pa sve fino, pokucamo pa tamo lijepo uđemo, pa se lijepo obratimo. Pa kad idemo u školu, vidjeli ste sinoć braća na predavanju, znači samo da se malo još otjelo kontroli, neko bi kahu naručio, počela je bila šiša, flaša već da hoda, da braća piju. Ja znam da ti jedan, nisi sigurno žedniji od onoga koji priča. Kad bi logikom, on se znoji, mora da misli, da poveže, da, da, da to ima smisla, da jednostavno ne tupimo džaba Zube je o i sad ti njemu kažeš sam ti priča ja hoću svom čeifu da udovoljim. Zavisi da si ošao sada na fakultet i prosto tamo neki govoriti kako je čovjek postao od majmuna ili govoriti neku nauku koja je nebitna toliko o nekim šarafima ili o nekim znači organima ili o zubu ili ome onome i ti uzo i stavio flašu i polako i stijaš na čas ti prošao vjerovatno znači brzo bi prošao kroz vanjska vrata i ne bi mogao tu borati zato je edep i prilikom samog obraćanja i prilikom samog sjedanja i prilikom samog znači dozvole. evo i uče se obraća išlo na teren ima finije i pozitivne stvari međutim ima stvari koje su negativne Znači, ako se odredi Emir za jednu krupu da ide u javnu damu, dok Emir ne da ne izvla nekom Emir. je, nije džaba određen da on bude vodič puta, ali on zna šta je u račenci. ako ima pored sebe učenog čovjeka, on će reći, gdje ovo je nešto kaže, ili tako. Ali ne, odje 5 šest ljudi i tamo vam se zasjedne i hop, neko izleti i on ti uleti u upside, i on sad pričali kako možeš oštinti, ne ga reći, izvijete braće, ono nam se otjelo, ovaj nam je upolio i kako, me plani pa nam čitav ambijen. I zato i i za budućnost, i kada smo negdje u međesu, nemojte, ovaj, zna, treba sad da znaš šta je u rečenici. Znači, možda je tvoja najveća dala da šutiš. Mi smo od pet odveli jednog brata u kladušu sa dajama koji nije bio dajev. I on je razumio, on nam trebalo kadra, trebalo nam ljudi, pošto treba pokriti čito u Bosnu. Ja sam opet dobio najviše 17 daija. I tu, baš dobio klasu u to doba. I nakon toga, jedan brat je krenuo, veli mogu li ja sama, eto da vam pravim društvo? može. On ima veliku bradu. I on je se razumio šta je uračenicu. U krajišnjika ovdje ljudi pokušavaju da te razumiju znači i kad ti nešto ne pričaš, on te analasira i nemojte mislim da te na... rekao jedan monak ovdje, mislim da je ošao s ovračom, kaže ovdje onda su ne i oni ljudi nekako nas drugačije gledaju. Pa ovdje ljudi prvo terengenski snimaju, da vidi te ubiti ili sad trebamo razgovarati ili te ignori ovo je krajina, ovo je na kraju i da to nije tako, mi bi bili davno pometeni odavde. jel tako? Dobro u Visokom on to odmah gleda šta bi ti mogu prodati, jel tako? Svaki narod ima svoj stil, jel'tako? Ovaj brat je samo sjedio i ima stvarno imao tada lijepu bojnu bradu, trebao je samo da, da kad je rametljiv us odkud krivo da je on svoju predao udarno. I ovaj, on je samo gladio bradu i sjedio. I sad krajšnici ulaze, vazi semirin I Mamović, vazi drugi daja treći naleti mi ja, let let negdje i sad kaže meni kasnije ljudi, kaže, mi gledamo koji god od vas počne pričat, kaže, za nas ko brod, a kaže, onaj tamo še, kaže, samo gladi bradu i samo sjedi. Kažemo, mi kad ovaj sad progovori, svi ovi mali neki bradicama, ovi neki sportski bradama, kad do ovaj sad velkom bradu progovori, pa to je, znaš, on je razumio šta je urečenic. i najmanje jedno deset ljudi je za bradatlo, nije našim vazom, nego gledanje ovoga vrata kako <laughs> gladi svoju lijepu radu. Ja sam imao problema jedno vrijeme, vidiš te možda predu, brad, predu nije predu, ostalo je nešto, ali Znači, Legin je radio. Hoće da kaže ja sam jedno vrijeme u problema, počinem nešto, valo brada, ja samo, i vidiš da neki je ja samo vučem. Pa mi je brat rekao, pokušaj tu ruku, oslobodije. I vjerujte mi, braću, da sam imao te gobe velike. Dotjera mi nekako, pa joj ne dam gore. A ona hoće, znači, da mi ne je bilo sramota, svezobije, nači znači, za drugu ruku, jer dvije ne mreš. Hoće da kažem, zato... Vodimo računa kad idemo negdje i kada smo u Međlisu, nemoj ti žurt, nemoj misli da će past islam ako ti nešto ne kažeš, Nego, gledaj tu ko bi trebao da govori, pa ako taj ništa ne govori, ti kaži, ima li izvana da ja nešto ovdje kažem? Pa ako neko ti opet šut, A ne kaži, budem a znaje, se gasiš, znači nemoj da se otpeš, opet kontrole. I zato da završim, a ovo je znači za obaveza da se uči, nemamo više vremena, ne više ih oduzvori vrijeme od njegovog časa, znači u samom dragom obraćanju, lijepa riječ. Nismo džaba rekli da to svaki dan uvježbavamo, kelimato pa ibe, lijepa riječ, koja dolazi i naš binarno stari kazao, ma nek mi vala, nisi ništa donio i nemoj mi ništa donosti, ali dođi da mi lijepu riječ. Hmm. šta ćeš ti kad rezeš bilinču i zbizreš ga na to. prži ovo je za tebe tamo je on ne znam koliko skup ali kad ti njega zamotaš miro, ne, ti keks, miro, od vajka jel? zamotaš ga lijepo pa, ovo, pa e, ovo je za tebe poklon čovjek otvori tamo onda rogu tajem je izašao je kako mi je lijepo donio vjerovatno se prešlo ga I, ide mi ja dat nečinje ovo jest pa nismo njeni mojeg bila je Sahara puna ravna keksova. Možete misli, ja neki 7-8 godina i sad kad se dođe dan da se otvora Sahara se provjeravaju, znači datumi na je na keksojima. I sad mi ovaj... Ili nekad je znao i miš kuš pa naći neki keksoj. Ono mi najdreže bilo taj, onaj što je rok ne izašao, on ide dalje, ali ovo ovaj što ga je miš znači on nema smisla. I onda nena uzme kaže, sinovi, sam da je ovo malo očistim, ono znači što su više pojeli, a onda, ovi mišeri na, na dvije noge, oni onda počnu da jedu, da jedu taj. Zato, draga moja vraća, lijepo moramo ići haliti mog da ulađe lešanu da nam dadne, znači, hudu, lijep ahlak u obraćanju ljudima, da bi, znači, bili ovaj, zaista naš govor, jer ja, mi imamo takvu lijepu vjeru. Međutim, a još za kraj ovo, pa stvarno nema smisla. Ima šeh ovaj u Saudiji, on je jako smiješak kako govori. Ja sam to neku noć navodio, primjer, on je došao u jednu džaviju i klanjao je, ali zakasio na prvi, na prvi reklad. Pa kaže, došao jedan dječak i stao pored mene. I kaže, dječak je spavio granatu zemlja zemlja. I kad je to vidio mene, jer šehovi u Saudiji uvijek u lema ima neku posudnu odjeću. Kaže, on je zbisao preko džami. Ljudi predali selam i okrenuli sam. Ja moram naplanjati. Kaže, svi gledaju. Ka je, ovdje nima piše, bome me šeh odvalio. Odradio posao. E sad, ja nema smisla. Kaže, se ja sada prava da nisam ljudi. Allah mi talaj, Allah i bilnaj. Kaže, ja sam predao selam i ustao. uzazi i rekao, o ljudi ja sam čisto od ove eksplozije dao što je justvo vuk čisto od njegove krvi I kaj je ovo e, vidim ja kaj je. promjenu se odmah od druga račenca u pravo nema nikde smetni znači, on je na jedan i i kulturan način kao se naučno jel tako, da ljudi ne kažu vidjeno je u lema pušta beberovi radi i drugi primjer, on u studiju i sad ima i dvije čače i njegov voditelj Voditelji su glavnom ljudi koji znaju lijepo pričati, znaju pripremiti uvodi i tako dalje. Kaže, zamislite, vidite kako su dvije čaša lijepe. I ja kažem, sad uzmem ovu čašu od kristala i dajem, kada je svom voditelju, on njemu na televiziji gurni u onom čašu. O, uzmi ovo, moj isprav, uzmi! A ovo se, kada je, otci, ba, ne mogu, ne mogu. Ova, e, hoće, on kaže, ljubozat neće, nikad je ne A kad ja kažem kamere, kada je popaljena atmosfera, i kažem ljudi. Ovo je moj volitelj Ja stvarno moram vam javno nešto otkriti Ja njega volim u ima Allaha, Želešanu Allah je svijetno što govori Ja moram ovdje javno da mu oručim Jednu hediju Koja se Islam zove Pa bojno Ovo kaže, on znači srcem mu kukanta Sretan Razumiješ Šeha odabru, razumiješ Javno E kaj ovako mi kad nudimo Islam Ti moraš uvijeku nabiti unos A ovo se otmaneće Nemere Jel Ovaj I zato je i nije svačije, mi ovo sada, zašto kogo se javi da više obi ga pošaljemo. Znači da i mi uvježbamo, da se uvijedimo, da, znači nije svačije, što kažem, sjelom, sjelom pjevat. Ovaj. Znači treba na taj lijep način, jednostavno, da te ne može situacija tako promijeniti, Da lijepim gestovima, znači, osvajaš srca ljudi. Ovo, braća, ja kažem, a ja nisam položio ovom svi smo mi, ovo je, znači, možda jedan od težih predbita, jer ovaj, ti ne znaš šta te čeka, znači, šta te čeka je možda šartovi lajra, i gledaj ti odmah polako redaš, ali ovo je nešto nepredvidljivo. kako će ti čovjek prići, šta će tu raditi, kako će postaviti pitanje, šta će istocirati situaciju, šta će se sve desiti, isto ko u borbi suhavalno. Ideš i ti ne znaš ili je zatezna ili je potezna ili je tenkovska, ili je ubi po ušima ili ubi po nogama, ili će te zarobit jel tako, ili ćeš poginjati svoje braće u tom, znači ovaj, ne hoći se tako da, ne znaš jednostavno ali ti kažeš fayda zemte, fata vakela vallaha وصلني شن الله جزاك شن قلتوا كدوجه اطي اودت اقوله كولي هذا استغفر الله اقول لكم استغفر الله انه مره فرض في الله 2010-2011 Makuna i baga Allah ihvana I budite Allahovi robovi braćama